13. Igyekeztem visszaterelni a gondolataimat a takarításra, mert bőven volt még tennivaló. Úgy terveztem, hogy csinálom, amíg bírom, még akkor is, ha nem sok értelme van, mert a vakolatot úgy is le kell verni, és akkor kezdődik minden előről. Vagy csak kellőképpen le akartam fárasztani magamat annyira, hogy az esti vacsora a szüleimnél ne okozzon különösebb feszültséget. Ha tompa és fáradt vagyok, legalább nem kapom fel a vizet minden mondatukon. Bárhogy is legyen, az biztos, hogy miután eljöttem tőlük, nem leszek épp a legjobb formámban. Már éppen tovább sajnáltam volna magam, amikor hangokat és kopogást hallottam a sétány irányából. – Halló! Van itt valaki? – hallottam a bejárati ajtó felől egy férfi hangját. Végigmértem a nyaki koszos ruhámat és a poros hajamat, melyet konyba vigyeztettem még reggel. Izzadt és piszkos voltam. De ha valaki kopogtat, hát beengedjük. Talán az első vendégem. Egy pillanat! Kiabáltam. Már is nyitom! Az ajtó előtt ugyanaz a barna hajú pasasált, akivel előző nap találkoztam Éva boltjában. Ha lehet ilyet mondani, még szívtől több lesz többen nézett ki, mint tegnap. A haját hátrafésülte, a bőre cserzett volt, a ruhája lezser. Valamilyen kellemes, fűszeres illatot éreztem rajta. Persze lehet, hogy ezt csak hozzá képzeltem. Úgy nézett ki, mint egy borbélyüzlet reklámfigurája. Én meg pont úgy, mint aki reggel óta takarít 40 fokban. Segíthetek? Kérdeztem kicsit bizalmatlanul. <gül> Remélem, hogy én segíthetek, mondta mosolyogva. Tegnap is jártam erre, de senki sem volt itt. Na igen, tegnap az egy másik nap volt. Tegnap még nem kezdtem el vadul takarítani. Összefutottunk a levenderben, ugye? Kérdeztem. Nóra vagyok, a hely tulajdonosa, és bocsánat, de nem nyújtok kezet, mert nyakik poros vagyok. Igen, bár néhány napja a városban vagyok. Most én néztem rá várakozva és mosolyogva. Vajon mit szeretne? Elnézést, kedves Dani, el. Miért csengett ismerősen a neve? Jaj, basszus, a belső építész, aki Tamás javasolt. De mit keresít? Fel sem hívtam még. Bolintottam. Igen, csak ő lehet az. A belső építész, igen, most már tudom, még mindig mosolygott rám. Elnézést, de még semmi nem áll készen, és <gül> szóval nem is tudom, mit kéne, és a pénzügyeim sem állnak még úgy, de nem is beszéltünk meg találkozót. Igen, tudom, kicsit fura, hogy megjelentem, de Tamás régi megbízom, sok közös munkánk volt, és annyi mindent mesélt már a helyről, hogy muszáj volt ide utaznom megnézni az ingatlant. Nagyon régóta szeretnék már egy Balatonparti projekten dolgozni. Furcsáltam, hogy felbukkant a semmiből. Valahogy úgy képzeltem az ilyen megbízásokat, hogy a vevő választ nem referencia alapján vagy ajánlás útján de mivel tegnap megkaptam egy szintén jóképű fickótól, hogy nem kell mindig túl nyersnek lenni, így próbáltam tompítani a szavaimon. Nem tudom még mennyi pénzem lesz belső építészre, viszont nagyon határozott elképzelésem van, hogy milyen hangulatot szeretnék. Esetleg meg tudom nézni valahol a referenciáidat? Jaj, Istenem! Hogy ne legyek bunkó ezzel a kedves férfival, amikor váratlanul jött ide, hivatlanul. Ráadásul a hátam közepén pont elindult egy izzadságcsepp egyenesen a bugyim irányába. De mintha a gondolataimban olvasott volna. Tudom, hogy nem túl okos ötlet így lerohadni téged, és nem is jöttem volna át, ha nem láttam volna a mozgolódást. Természetesen hivatalosan is bejelentkezem, majd csak tetszik a hely. Fejeztem be a mondatot. Nagyon tetszik, mosolygott. Burzasztóan hiányzik a portfóliomból egy balatoni vendéglátóhelyiség, de tényleg nem szeretnék zavarni, már megyek is. Lépett kettőt hátra. Bevallom, nem akartam tovább csevegni, mert elég másnapos voltam a tegnapi bortól, és feszült a este váró szülői találkozótól. Van egy névjegyed? Én ilyen régi módi vagyok, szeretem az analóg dolgokat a én is, matatott a tárcájában. Rajta van az Instagram fiókom is a munkáimmal. Bólintottam. <gül> Ennyit az analóg dolgokról. Megnézem és köszönöm, mondtam egyik lábamról a másikra állva. Intésre emelte a kezét, és hátra lépett még kettőt. Van a környéken jó lángos? Tudod, olyan klasszikus puha Menj a sárgába, végig a sétányon le a partra, megéri a sétát, csak a helyiek járnak oda. Akkor biztos jó. Bólintottam és küldtem egy biztató mosolyt. Éreztem, hogy meghordul a gyomrom, de nem hagyhattam fél be a munkát. Intettem én is, aztán becsuktam az ajtót. Ideje dolgozni.